20. Лід-9 Існує декілька способів, почав оповідати брит, щоб могли кристалізуватись, тобто замерзнути, різні рідини. Кілька способів розташувати їхні атоми так, щоб вони щепились і створили впорядковану жорстку структуру. Далі цей старий із прямистими руками попросив мене пригадати, як можна скласти пірамідку з гарматних ядер на газоні перед будівлею суду, як заповнити ящик апельсинами. Аналогічно відбувається розміщення атомів у кристалах. Ось чому два кристали однієї речовини можуть мати зовсім різні властивості. Він розповів, як на якійсь фабриці вирощували великі кристали етилен діамін тартату, кристали використовували для якихось промислових операцій. Але одного дня виявилось, що вирощувані кристали більше не мають потрібних властивостей. Атоми почали зчіплятись та замикатись, заморожуватись в інший спосіб. Рідина, яка мала кристалізуватись, не змінилася. Але тепер її кристали для промислового процесу були вже непридатні. Чому це сталося? Цієї загадки ніхто не міг розв'язати. Утім, сказав доктор Брит, теоретично можна припустити, що винуватцем було зернятко. Так доктор назвав крихітну часточку з іншою кристалічною структурою. Це зернятко, що з'явилось бозназвідки, навчило атоми щеплятись та замикатись, кристалізуватись, заморожуватись у новий спосіб. Тепер повернемося знову до гарматних ядер на газоні або до апельсинів у ящику. Продовжив Брит і пояснив, що шари ядер або апельсинів укладаються залежно від того, як був складений найнижчий з них. Спідний шар є тим зірцем, згідно з яким поводиться потім кожне ядро або кожний апельсин, хоч би і нещисленна кількість ядер або апельсинів. А тепер припустимо, з неприхованим задоволенням переснув Брит, що існує багато способів кристалізації, тобто заморожування води. Припустимо, що той лід, по якому ми їздимо на ковзанах чи який додаємо до коктейлів, назвемо його лід 1, це лише один з багатьох різновидів льоду. Припустимо, що на землі вода завжди утворює лід 1, бо вона ніколи не мала зернятка, завдяки якому міг би утворюватися лід 2, лід 3, лід 4. Аж нарешті, він знов постукав своїм старичим кулаком по столу. Ми дійдемо до форми, яку назвемо літ-дев'ять, кристала твердого, як цей стіл, з точкою плавлення, скажімо, 100 градусів за Фаренгейтом, але краще 130 градусів. Гаразд, усе це я поки що засвоїв, сказав я. Раптом доктор Бридзамовк потів уже шепіт у приймальні, шепіт гучний та значущий. Це були голоси пташок з дівочого гнізда. Дівчата зібралися у приймальні та готувались до співу. І вони заспівали Щойно ми з бридом з'явились на порозі кабінету. Їх було багато, кілька десятків, одягнених як церковні хористки. У кожної був комірець із білого паперу, приспиленого скріпкою. Вони співали чудово. Мене це здивувало і розчулило до сліз. Мене завжди зворушує цей рідкісний скарб, ніжність дівочого співу. Дівчата співали о маломістові флеєм. Не скоро я забуду, як звучав у їхньому виконанні рядок, страхи та надії минулих років, Сьогодні згадаємо знов.